Cristina eta Andrea Sokbiak uh, bayonako, auskal ikasketetako, ikasleak zarete, uh, azken astauetan entzun da, uh, Universitateko ikasleen artean uh, gaizkizate bat uh, handitzen uh, ari zela, uh, jeman uh, guti uh, baitu uh, kanpoko jendeekin, kurtsuak etxan ditu nola bizi duzue egoera, egoera zuek uh, hemen bayonan. Nik aski ongi daramat uste dut edo naiz. Azkenean zaitasunak ematen dizkiguten oski e, kurtxoak ketxetik dira eta horrek deiasak gipena asko zailtzen du. Gero bai esan dezake ikaslen izenean ezagutzen ditu ala pertsona asko, esan mm, daudela, gaizki e, ari dira proposatzen ari buruari uste orain fakultatea, eta ez iruditzen baldintzak direla eta... Utsa guztiak etxean dituzu? Bait denak. E, Asi ginen urrian uste dut izan zela, hasi e, ziren proposatzen dena etxetik segitzea eta harrezkero saiatu izan diren harren irakasleak e, bueltatzen preentziatara ez diete utzi eta harrezkero bueno, etxetik gaude. Hab bizi duzui etxetik lan egin beak izatea, egsa da zeila da, Oh, Erreza esan liteke, erreztasuna dela, ba, azkenan erosotasuna, ez arai eki behar lehenago, ekitzenan zaren egin zunan, kafe hartzera, lasaiagoa da, zentzu horretan, baina benetan kutsuak segitzeko asko zailagoa da, zenta, egotena zara beste dozera egiten, ordu asko dira, pantai aurrean da, orduan ez baituzu eren medioak, zenta gaur egun ere aintzatatzen da bat hon bat, wifia eta dena etxean, baina wifia kolokan bada ez baduzu ordena gailurik, edo partikatu behar baduzu ordena gailua, anaia rebekin, edo dena egin asko zailtzen duz eta asko zerrazagoa da lehen esan duan bezala ustea eta esatea ba ez dute ginen. Zuktu dugu ba, bera nola bizi duzu, Kristina? gutxi gora bera, andreak bezala. Ba, hori da, e, zaila da batez ere pantailaren aitzinean pasatzea egun osoa, irakaslearen naizenez. uniberzitatean ere, pantailaren aitzinean ematen ditut kurtsuak, badakit irakaslearen lekutik ere zaila dela, asko zerea kingarria delako eskola bat dinamizatzea pantaia bat medio duzularik, eta orokorrean batez ere erranen nuke akingarria. Niri, adibidez, Andreak esan du erosotasun hori badagoela beranduago iaiki galtzarelako. Aldiz nik uste etxetik ez mugitxeak bine maten duela gorputzean. Berra da zaharra goana Baina egia da lagungarria dela ateratzea, aire hartzea, lanera bidean edo unibertsatera bidean eta eta horrek bizitasun batean zura. Gero konturatu naiz ere eh guri arteko harremana galdu dugula. Hau da, ikasgaia behin bukatuta, desconektatzen gara e, eta plataforma berean ditugu ikasgai guztiak. Eta beste ikasgai batean konektatzen gara 5 minutu berantago. Ba, horrek guri arteko E, gure arteko elkarrizketak edo partekatzeak guztiz moztu ditu. Horrek ere zailtasunak dakartza talde lan egida hozkien gauza guztietan, pa, e, edukiak barneratzearako ban ere bai, lehen gure artean komentatzen baiken uan eta orain hori bukatu inda. Ta ero baliabideen aldetik, esan beharra dut naizta, santzadu dala uste dudan, e, adibias nikezu dala bule hori kaitzean, bigara eta bi ok lan egiten dugu leku beretik. Batzuetan, El Carrillera ospena e, ematen dizkiu dizkiu eta gero e, e, kurchoi beira beharra ba, da denok baditu gutxiora bera baliabide berak baina e, azterketetan ez dutuste denok balintza beretan egiten ditugunik eta horrek pentsatzeko ja. eman dit e orain pasak diren pasaderri diren partziaretan azterketak txitik ere gimer dituzue bai hala da Hala, nola basatzen da. A Pentsa daiteke erra badera. E, jende guztiek esaten baitute ba, kurtsoak ondo ditzuet, eta errazaba izan behar, izan behar du. eta baina e, hierran lehen anfiteatro joten ginen, hor badau eremu bat kontzentratzeko las saioteko eta hor e, azterketa egiteko lekua duzu. Etxean zuk sortu behar duzu eremu hori, ez da beti erraza e, bakoitzak bere baliabideekin, E, lortu behar du eta denok ez du baliabide berak. Orduan, ikuspuntu horretatik, momentu horretan ez gara denak berdinak. E, niri kostatu izan zait, niri personalki kostatu izan zait, momentu batzuetan etxean gauzak gertatzen direlako, zanduan bezala apartamentu txiki batean bizi naiz eta etxearen erdi-erdian egiten ditut nire lanak eta nire ezterketak ere. Orduan, zentzu horretan, pixkat, e akituta eba espertuta nago egurarekin. Egan duzura erakaste zinela antolakuntzaren aldetik universitzaetarekin nola pasatzen da komunikazioa erak, ikasleekin, funtzionatzen norek? E, ez da naturala, gero eta naturala gobiak altzen ari da, zoritzarrez, baina zaila da e, e, e indarrandie egin behar da ikasle bezala eta irakasle bezala irakasle bezala e, zure lana hongi egin nahi baduzu harret handia ematen duzu irakasleen interesa pizteko hastego eta hala ere inoiz ere ez dakizu penetan zertan ari diren hori haien ardura da nozki baina pizkatenagarria da parte hartzea bultatzeko sailagoa delako jadan nik dira biziki parte hartzaileak eta, eta honekin ari gutxiago Eta beti haien atzetik ibiltzeak, e, ba, nekatzen nau pixka bat, eta ustuz, de, irakasle guzti e, ere. Ala ba, ere, orokorrean, pentsatu behar da ere, eskolak prestatzeko moldea aldatu dela, eta berrasmatu behar izan ditugula edukiak, e, horiek interesgarriak bideakatzeko online emateko. Ez zuen kasua da, mainan zuten e, da, ekonomiko ki ere ikas lehen da, batzuk lan batzuten ondoan, ezin ezinute emberan hori e, eraman, diru arenaldetik ez dakit, Nola bizizizizten, edo zonon dokoek, eh, ere, baita dituztez, elta sunako ekonomikoki? Ekonomikoki nire ustez, ez da justuki gure kasua zenta zorion edo zoritxarrez segitu alizan dugu lan egiten, baina bai ikusi dire inguruan askok lehen egite zituzten lanak, ez dituztela dituztenak egin, eta berbada, baziren beste aparta batean ikasializateko bertan, eta boldatu barri zan dira iretxetara, eta utzi apartak edo gauzak egin, ez pagatu barri zateko alokairurik, edo zingisaz ez duten ezprobesten, ez direlako ikasten bertan lizentzia abueltatzen dira etxeetara. Mm. Eta hori bai eman da, baina gero nire ustez galeran ez dira guregan izango izan, gu ikaseak baikara eta zingizas gure soldata ez baita langile oso batena orokorrean. Zagaskatzen duzu azkenean, aipatzen da, eta bostitik lan da, parte bat iltultzen alko dela uh, amfiteat joetara, denak itzule behar dute amfiteat joetara ikasle guzieak zuen E, gure fakultatean, berbaz, sorte hori dugu zenta ez gara asko, ez gara hogei baino gehiago, beraz, guri albidetuko digut dena gueldatu ala izatea, kasu, kasua hola badaz, eta badakigo batzutan, gauza batzuk esate dituztea eta ageroz dituzte betetzen. Baina, gero, bai, beste lizentzia batzuetan ez da izango, batzu guetatu barko dira eta txandakatu barko dira, seguraski, bat, bat batzugu, beste bat, beste bat, beste bat, beste imat, eta horrein, noski zailuko du ikasketa prozesua. Busi beda hori denakitzulta hemen, Ez dut uste posible denik. Denak esaten dugunean, lizentzia guzti buruz taribagara ez dut uste posible denik. Horreintze e, bertan andreak errandu denak, pentsarazten ditere, hain handi batean, zantzandia dugula. Ogei baino garen ez garenez, harremana bai, irakasleekin eta bai gure artean, pertsonalago gelditzen da e, baldintzen gainetik, e, gai gara oraindik ere... E, bai elkar ikusteko eta europedi gutxi dira eta kontrolatuta ditugu esan dezagun ez da eh beste lizentziatuetan izan bada du eta ez dutuste itzuliko garenik, naiz eta irakasleak gogor saiatzen ari diren hori lortzeko. saia izango zaie mi esker zuei mi esker zuri Aita zuri ere